يَا بَارِ بِالصَّبَابَةِ بِاسْمِ الَّذِي نَهْنَمْ ظِلْنَ تَلِي رَفْعَنِي وَائِفًا siana na stihili dadili ili iwe ni funzo Kwa wale ambao bado hawajafika wale ambao Mjeengu Subhana wa Taala ameanza kukufikisha kwa hiyo watakuwa wanakufika Mjeengu Subhana wa Taala katika suratul anfal suratu al anfal ametoa amri kubwa sana akasema a'udhu billahi minashaitanir rajim wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khay turhibuna bihi aduwwallah wa adu Dhi <coughs> aya Mziungu Subhanahu wa Ta'ala ametoa amri na kama tunavojua amri ikija inamaanisha ni jambo ambalo ni wajibu ila na karina nyingine ambayo ita itaiondosha katika wajibu wake. Yaani kupatikani dalili tofauti nyingine ya kuitoa ile amri katika hujub ilete katika uh, hukumu nyingine. Kwa hivyo hapa amri imekuja tunajua itakuwa ni wajibu kwa kila Muislamu kufanya istiadad. Istiadad katika kuwa na kuwa kama ilivyopokea kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam juu ya mimbario yake akasoma hii aya wa iddu lahum mastata'tum min quwwa akafasiri kwa akasema ala inal quwwata arramiy angalia kutume sallallahu alaihi wasallam alkuana sifika na kitu ambacho kinafahamikwa kama jawami alkali yani anazungumza maneno mafupi sana lakini ile maana ambayo iko ndani ni maana kubwa sana akisema ala inalquwatarmi ikawa imekusanya silaha kuanzia wakati wake mpaka ila saa. kila yote ile utaifikiria mpaka iwe itakoe ni kurusha iwe ni mishale iwe ni panga panga pia ni za kurusha iwe ni tunazungumzia ak iwe ni rpg iwe ni hawd yani mtume sallallahu wa wasallam alikuwa wanafahamu. kwa hizi silaha zitakuja alikuwa anafahamu kwa nini kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam mambo mengi sana ya ghaib amekuwa amefahamishwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kupitia wahi na ndiyo maana katika haya maneno ambayo ni mafupi sana ala innal quwwata ar-rahma imekusanya sila zote zile ambazo tunaweza kufikiria kama ni kifaru ni kuwa. lazima tuwe wenye kujiandaa kama ni AK kama ni pistol kama ni grenade yani ukitoa hii lazima uwe unafahamu utairusha vipi si unakaa, hata grenade hujawahi kuiona pale ambapo unaionea ni kwenye masnema tu ya kikafiri kasa istiadad ni muhimu sana kwa hivyo katika hii aya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akafahamisha kuwa lazima kila Muislamu kwa sababu tumesoma, soma kuwa jihad ni fardh na tukaona kuwa zile shuruti za yule mujahid ni zipi moja katika hizi shuruti awe ni mwanaume na ni muislamu asiwe kafiri na asiwe mtoto kwa hivyo kwa yule ambaye ni mwanaume ambaye anasifika na hizi shuruti lazima awe atakuwa mwenye kujiandaa kwa sababu wakati wowote anaweza kuchaguliwa na amir akawa atawakilisha muislamu bali katika hali yetu ya sasa hizi ile madhila ambayo imepata umma wa Kiislamu Inatakikana kila mtu awe anafahamu kwa uchache kutumia silaha ya bunduki kwa uchache Lakini ukiangalia kwa masikitiko ni kuwa sisi wengi tumekuwa tumenishi katika daru ilipofu Lakini ikiwa tumeenda sana kushika silaha nikale kapisto ka plastik kakurusha maji Ngalia vile makafiri wanawadhalilisha. na huu huku kudhalilika ni kwa sababu tumeacha jihad yani mtu maisha yake ameishi miaka hamsini anaenda kuzikwa silaha kubwa ameshika ni pisto ya plastic ya maji huyu anaweza kujisabu ni katika wanaume Jeraha kubwa amepata ni katika kucheza mpira Mtume sallallahu alaihi wasallam anafahamisha kuwa jeraha la yule ambaye atakuwa mwenye kupigana katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku ya kiyama itakuwa inatoa damu rangi ni ya damu lakini harufu yake ni ya misk Mo na na majeraha ya mpira wengine tunaambiwa tufanye istiadad ya kuwa na kuwa katika silaha kuwa katika mwili mwili wa mujahidu ni mwili wa kisawasawa. kama yale mazoezi ambayo tunafanya asubuhi riadha kupanda kamba kushuka kuruka panda juu teremka piga haya mazoezi yote tunafanya ndani yake kuna ajer kubwa sana. Lakini mtu anakwenda kuzikwa mwili wake ameufurisha kwa kuinua vyuma. ili kifua chake kazi yake ni nini? Kazi ya kifua. Ameinua vyuma sana, kifua kimeforika. Basi. avae vest aende kama ni beach ama swimming pool wanawake wamuone ana kifua kikubwa. Basi yani yeye ya anafanya mazoezi ili apate njia sahali ya kufanya uzinifu shatana baina hatha wa hatha. unaamka asubuhi na ndiyo maana ukiangalia haya yote hizi shida zote yule mujahida anapitia ndio utafahamu kauli ya mtume sallallahu alayhi sallam. alipofahamisha kuwa yule mujahida kiondoka wewe iwe utaka usiku mzima ukiswali mchana mzima ukifunga usiku mzima ukiswali mchana mzima ukifunga mpaka wakati atarudi ya fadhila yake ni kubwa zaidi kuliko mtu kukesha usiku kuswali na asubuhi kufunga kila siku bila kupumzika sasa haya ni mafunzo ambayo lazima tutie akilini na moja ya dalili Masahaba walikuwa wanafahamu, wale ambao ni wanafiki kwa njia gani kwa kutojiandaa kutofanya matayarisho ile istiadad hawafanyi ndio wanajulikana hao ni wanafiki angalia sura tauba mziingu subhanahu wa ta'ala anasema walau aradu lkhuruja. Yani yaani hao lao wanataka kutoka kwenda jihad la addu lahu udda wangekuwa wenye kufanya matayarisho si unakaa tu wewe uko katika darul kufur kazi yako ni kuambia watu mimi ndaenda jihad nitaenda jihad na hakuna matayarisho yote unafanya watu wanapiga gumzo tu basi Wengi mtu anatoka tumeona baadhi yetu wametoka sehemu za mbali sana. Tuna watu wametoka England, watu wametoka Amerika watu wametoka Australia, watu wametoka Pakistan. hapa hapa Lakini mtu hapa tu Kenya, yani anataka mu kutamba. Akaamua kupiga dha kutoka Kenya kuja askar. nafikiri hatomaliza hata wiki atakuwa shafiki kupiga zafu si kutembea Kutembea nafikiri iza fika hiyo hiyo siku maanake ni pua na mdomo watu wanatoka mbali wanafika kwa sababu ya nini kwa sababu nia zao ni safi lakini wale ambao ni gumzo tu yani ajihad tutaenda tutaenda na hajiandai ndio hawa ambao Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala amewataja walau aradul khuruja la addu lahu na lau wangekuwa wanataka kutoka kwenda jihad wangekuwa wenye kufanya matayarisho kisha Mwenyezi wanasema, walakin walakin karihallahu bi'atha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akachukia kutoka kwao yani ikiwa tutafikishwa hali ya kuwa Mjeezimu subhanahu wa Taala atakuwa mwenye kuchukia sisi kutoka kwenda jihad ile hali itakuwa imezorota kabisa hali yetu ya Uislamu imezorota kabisa unafiki ndi umeja katika moyo walakin kariha Allahum bi'athahum tathabathum Mjeezimu kama mwenye kuchukia kutoka kwao akaa wenye wakaa wenye kucheleweshwa kwa ya myezimu subhanahu wa ta'ala wakaa wenye kubakia nyuma wamebakia nyuma wa kila wakaa wenye kuelezewa ukodu ma'alqaidin kaeni pamoja na wenye kukaa angalia katika tafsiri ambayo Tafsiri yote ile utachukua. Nenda ukaangalia Alqaidun ni kina nani. Tafsir Muyassar hii ambayo uko hapa. Ukiangalia katika hii Tafsirul Muyassar hiyo aya Sheikh amesema haytakhallafu ma'alqaidīn. Bakieni nyuma na wenye kukaa. Minal marḍa. Yaani mobaki nyuma mkae na wale ambao ni wagonjo wa na wale ambao ni madhaifu yani vilema vipofu hao ndio madhaifu Wanisa, kaini, nyumana, wanawake kaini nyuma na wanawake wasibiani na watoto yani mtakuwa umejitia ya moja katika hayo mapoti wagonjwa ni madhaifu wanawake watoto kwa nini kwa sababu zile nia hazikuwa nia za kweli na ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaamwelewesha nyuma lakini hawa hawa <coughs> hawa hawa ambao wamecheleweshwa Wapa. wengi sana ukienda darul kufur ukiwaelezea kuhusiana na jihad na nini watakuwa pia والله ميمي منجia tusijapata Wallahi mimi niko tayari wallahi والله yani viapo vinge tu sana lakini Mjeezingu Subhana wa Taala anaelezea katika sura at-tauba aya 42 billahi watakuwa wenye kutoa vyapo kwa jina la Mjeezingu Subhana wa Taala laustata'na tungekuwa tuna uwezo la harazi na yani si tungekuwa na uwezo tungetoka pamoja na nyinyi lakini haya maneno haya maneno Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema bihulikuna anfusah tayari wameangamiza nafsi zao kwa haya maneno tu kwa tungekuwa na uwezo tungetoka na nyinyi kwa haya maneno wameangamiza nafsi zao wallahu yaalam innahum lakad. Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala anafahamu kuwa hawa kwa maneno yao Kuwa hawana uwezo ni waongo kwa sababu Mwenyezi Mungu anajua ya siri na ya Mimi mimi lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala huwezi kumdanganya. Uwezi kuniambia mimi amisi na sina uwezo. mi pengine nitaona kweli huna uwezo. Lakini anayejua zaidi ni nani? Ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa wale ambao wana uwezo wa kujifanyia uwezo wa kutoka na wakaja katika sehemu ya isti'dad Wakawa wenye kujitayarisha katika jihad Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wale ambao wenye kuapa tu mtu ana uwezo lakini anaapa kuwa hana uwezo yuvlifuna au tusahu nafsi zao kwa sababu ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala fa ana mabakish wa wakati ile todo ma al kama wanawake kuka kama wanawake kwa sababu wanawake angalia nana Aisha radhiallahu anha mwenyewe anaomba ya jihad nana Aisha anha anamwomba mtume sallallahu alayhi wasallam ruhusa ya kwenda jihad Mtume sallallahu alaihi wa sallam anamjibu kwa kumwambia jihadu kunna alhajj Jihad yenu nyinyi wanawake ni kwenda haji mi nimeona wengi sana hapa Kenya Wengi sana wanaume Hiyo ndio imekuwa ndio jihadi yao Yaani wamekaa wamekataa kutoka kunda jihadi wamekataa kutoka kwenda kufanya istiadad waweze kulenga shabaha na AK wajue hawin vile inatumika wajue RPG inavotumika bika waishike watingishe ulimwengu wameshindwa kufanya haya mtu ameamua kushikilia jihad ya wanawake ya haji kila mwaka yeye anakwenda haji Wengi sana mi nawajua wengi kila mwaka saa hizi si tuko Ramadhani Ramadhani ya 16 saa hizi tayari wameanza kufanya matayarishi ya kwenda haji kisha huyo haja kuwapie akambie wajua mimi sina uwezo wa kwenda jihadi. lakini ana uwezo kila mwaka kwenda wapi kwenda haji ameridhika kujifananisha na mwanamke ile kwenda haji kila mwaka hii nitaka iwe ni fakhri kwa mwanamke kwa sababu hiyo ndio jihadi yao kwa ume, Ni kubeba silaha kubeba silaha na utabeba vipi silaha lazima ufike katika istidad na wengi sana katika Darul Kufwa wame wamedhalilishwa na makafiri kwa sababu ya kuwacha jihadi na Mtume sallallahu alayhi wasallam maneno yake yako kabisa maneno yake yako wazi kabisa idza tabaya'tum bilaina mkiwa wenye kufanya biashara zariba waakhadtum adnab albaqar na mka wenye kushikilia mifugo mkawaangalia ngombe na nini hii ndo kazi yenu na mukaridhika na kufanya vilimo vilimo kulima sana mashamba na nini yani ma, kila aina ya biashara nini ndo mmeamua kushikilia watarakatul jihad wenye mukayyat sallallahu alaykum dhullah ni zimbu subhanahu wa ta'ala atakuwa mwenye kuwadhalilisha ni zimbu subhanahu wa ta'ala anawadhalisha anawateremshia madhilla la ankum hatta tarji'u ila tumi sallallahu alayhi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huko kudhalilika kwenu hata kuondoa hata tarji'a ila dini mpaka mwewe nye kurudi katika dini yenu Dini ipi? Dini ya istidad katika kuchonga shingo za makafiri. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Dini ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam ameifanyia pia istiadad katika kuchonga shingo za makafiri usishangae usishangae huwa mtume sallallahu alayhi wasallam ukiambiwa kazi yake ilikuwa ni kuchonga shingo za makafiri usije ukashangaa hii ni katika suna. tena nzito sana huu ni mwenendo wa Mtume sallallahu wa wasallam na jambo ambalo linaonesha kuwa hii sunna lazima tuwe wenye kuihuisha kihakika ni moja katika sunna mahjura kuchonga hizi shingo za makafiri Kwa nini? Angalia Mtume sallallahu wa wasallam anafanya tawafu katika Kaaba kisha washirikina makafiri wakawa wenye kumtupia maneno ya kumuudhi hapa tunazungumzia hata aya ya jihad haijashuka udhina lil ladhina yuqataluna bi annahum Hata haijashuka ile idhni ya kwanza kuwa Mmepewa Pilorusa sasa ameweza kupigana haijashuka. Yaani walikuwaaona idhni ya kupigana. Makka. Aya jihad imeshukia Madina. Makka mtume anauudhiwa kwa maneno aliwageukia washirikina akawaambia laqad ji'tukum biz-dhabh. Mimi nimewajia na kichinjo. Yaani nimekuja lakini shingo zenu nimekuja kuzishughulikia na hii ndiyo sunna ambayo imeguriwa sana imesahulika lazima tuwe wenye kuihuisha sunna nyingine ambayo imetupwa ni sunna ya muislamu kubeba silaha hii sunna muislamu kubeba silaha hii pia imetupwa nani ndio isti'idad? Hii ndio isti'idad. Ala inal-quwwata ar Angalia Mtume sallallahu alayhi wa sallam ufahamu kuwa ni katika sunna muislamu kubeba silaha wakati amekuja kufanya umra. Mwaka wanani amekuja kufanya umra. Mtume sallallahu alayhi wasallam Akawa mwenye kushukia sehemu moja nje ya maka alipokuwa anaingia maka ndani kufanya umra hakuingia <coughs> hivi hivi Nani umra hiyo ibada anaenda kufanya ibada Hendi jihad Kielezehe wa Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa anaenda jihad vile alikuwa kiji akijipamba kijihadhi utashangaa Zile silaha alikuwa kibeba utashangaa. Na ndiyo maana masahaba Ridwanullahi alayhim walikuwa wanasema vita vikipamba moto sote tulikuwa tunaenda kuegemea nyuma ya mgongo wa Mtume sallallahu wa wasallam. Leo wako hao masheikh Mtume sallallahu alayhi wasallam akaingia katika Kaaba kufanya umra na huko ana silaha yake. Saif hajaiacha acha ameibeba. silaha ya farasi. Yaani kwa yule mpiganaji farasi sana uana Saif na mkono mmoja umeshika lijami ile ya farasi, ile kamba ya farasi. Anaingia katika kaba na Saif. Sisi sisi leo yani hata kijipenda knife kutembea nacho ni aibu. Ya yaani Yaani Muislamu alivotiwa dhila. Nye, mtume sallallahu alaihi wasallam amesema mkiacha jihad na mushurike na dunia Mwenyezi Mungu anawaletea madhila. Na ndiyo hiyo ambayo imetufika. Hata Muislamu kuona kuona tu silaha tayari ameanza kubabaika. Na ndiyo kisa kimoja bwana mmoja mujahid ameita <coughs> shura na mashekhe. Mashekhe walipokuja akamwambia nyuma mashekhe mmeanza kurudi nyuma sana hizi hapa vitu ninawawekea na hii pisto hapa nimeweka hizi ndio vitu atakana mwemu atembea nazo Mashekhe kuona gorneti za tolewa mfukoni zikaekwa juu ya meza na pisto imekwa juu ya meza shura iliisha yani yani yani huyo mujahid akawa sasa yeye Ndiyo adui mkubwa wa masheikh masheikh sasa sasa ikiwa mashekhe wenyewe yani, yani hizi guruneti hizi ni vitu vya kuwababaisha vitu ambavyo hapa somali watoto ndo wanatembea nazo wakipigana nazo katika jihad yani ni vitu, ni vitu vya kawaida shekhe anaiona anababaika anayekio juu ya meza anababaika saa hiyo hiyo ametoka na shura imeisha hata hata hata dua ya kufunga jalsa hamna kila mtu anakimbia ndani ya gari hao na unataki tena kiona kuitwa tena. Sasa ikiwa hii ndio hali yetu ni ile villa. Na ukitaka kujua dhilla imezidi ni kuwa. hapa hapa Darul hii ambayo iko hapa karibu Kenya. Kuna kitu naeita leseni ama permit ya sina. Kama wataka kuwa na pistol, waweza pewa permit Ukawa unabeba bibasila Kwanza hiyo tu kuwa mpaka ukachukue permit Hiyo tayari ni Si uvuke Hapa hakuna permits yote hapa utapewa tu free Hii EK yako Grenade ukitaka pochi va bure Hakuna mambo ya permit permit Kalimato kalima ya utoho. Hii ndio permit. <coughs> Muislam eh ah, basi. Hii zawadi yako. Ushafika kwenye iza. Lakini kule mpaka permit. Lakini sasa ajabu ni moja. Eh munaenda uwaingilie maana yake permit zatolewa polisi. Nenda polisi na mandevu devu yako. Waende uitishe permit ya bunduki Kisha ndiyo utaelezea yaani badala upewe permit utashika utiwe ndani Ueleze unafanya kazi na magaidi gani? Mateserista inagani au anafanya kazi na? Unawatakia permit. Hii ndiyo dhila ambayo imetufika katika Daru kukufu. Kwa hivyo katika suna, ni mwislamu kuwa na silaha Mwanaume wa Kiislamu lazima awe na silaha kila si unakata wengine hata, hata yani vita pia vikitokea kujokoa nafsi yake haezi hata kukimbia hawezi hata kukimbia hawezi Mtume sallallahu alayhi wasallam amefanya mazoezi sana ya kukimbia. Mpaka kufika kushindana mbio na mke wake. Fisikia mke wake ukaona ni hao wake zetu ambao wame wame sana. Mke wake na na Aisha alikuwa ni mdogo sana. Alikuwa ni mdogo sana. Mtume sallallahu alayhi wasallam akija kufa na Aisha ana miaka 18. Hasa Mtume sallallahu alayhi wasallam anashangana na msichana kukimbia na yeye miaka yake ya ni zaidi ya 50. ni mazoezi gani alikuwa wanafanya Na ndio unaona ujue istiadad ni muhimu mpaka katika haji ilikuwa lazima waoneshane wana nguvu katika kufanya tawaf katika Kaaba Mtume sallallahu alaihi wasallam anaambia masahaba zake wainue ile nguo yao ile ihram niope wainwe bega hii pande ya kulia maana pande ya kushoto umeelekeana na Kaaba ukizunguka pande ya kulia ndio iko kwa nje wale makafiri washirikina wako kule wanatuangalia waonesheni hiyo misuli wajue watu wameshiba Yaani waone, waone ile nguvu ile ambayo nguvu yenyewe itatumika kuchonga shingo za makafiri. Ndiyo no, no. ndio Si unatembea barabarani kafiri anakuvimbishia anaku kifua. Ni wewe umuoneshe wewe ndio una izza na kuwa. Na huwezi kufanya hilo. Hilo halitopatikana katu ila kwa jihadi. Na ila watu wafanye istidad. Kafiri. atambue kuwa izza ni ya Muislam. Lazima muislamu awe afika ardhi ya istidad na muislamu awe atashika silaha afike katika uwanja wa mapambano. Ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuambia ya ayyuhalladhina amanu usu hidhra. Famfiru fi ubati aw infiru jamian. Nini maana ya khudhu ile ile tafsiri nimewaambia nenda ukaangalie tafsir. shekha amefasiri nini hapo shekha anasema yaani khudhu hidrakum biliisti'dad liaduwikum chukuen tahadhari yenu katika kujiandaa kwa adui yenu yani muislamu yeye akijianda kivita ndio anaitwa irhabi yani gaidi terrorist na mashallah jina yani si tunalipenda mtu akikuitwa terrorist wallahi yani ameku, amekufakhirisha amekupandisha daraja ya juu sana kwa sababu baada ya istiidad Dio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaelezea Lengo la hiyo isti'idadi Hayo matayarisho Mziungu Subhana wa Taala ameyataja katika aya ya mwanzo tuliyohitaji wa idullahum mastata'tum min quwwah kazi yake ni nini Turhibuna bihi aduwallahi adu wa adu Hii ndiyo lengo Hii ndio lengo <coughs> kumfanyia ugaidi kumterrorize yule ambaye ni adui wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na dini yetu sasa ikiwa ikiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwenyewe ameona hili, hili jina linatufaa makafiri wakituitia hilo jina ni kwa wamekubali tunafanya kazi Mwenyezi Mungu aliyotupatia ikiwa kafiri amekubali kuwa hawa hawa ni mterrorist amekubali basi abshir kazi tunaifanya takbir allahu <tiple> akbar dini bishara bishara njema hii muzimgu ametuambia turhibu nabii Allahi wa aduwakum ili muterrorize muatishie hawa ma nduo na ma nduo ni ugaidi ikiwa wamefika wakakubali kuwa sisi ni ma sisi ni magaidi sisi ni mairhabi basi kazi inaonekana tumeifanya na kupatikana walhamdulillah ndio tumeona juzi kila tukipata hizi habari ni bishara njema kwetu ndugu zetu hapa tu nyuma yetu Mogadishu wamefanya nini hiyo hiyo turhibu bihi adhu wallahi wa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar zaidi ya 20 Maadui wa Mwenyezi Mungu wasikae katika hii dunia na raha. Hii dunia ardhi ni ya nani? Allah Subhanahu wa ta'ala. Na Allah Subhanahu wa ta'ala ndo ametupatia ruksa kuwatia adabu hawa mkafiri katika hii ardhi yetu. Mpaka wakubali Imma mambo ni mawili Imma Uislamu au Tena dunia mzima si hatu zungu, hapa hatuzungumzi masala sijui nchi fulani nchi a a Si hapa tunazungumza dunia mzima Imma Wasilimu wa imma watu wa Na ikiwa ana taka la fa ahlan wa sahlan tuko tayari kuchonga shingo zao. hii kazi yani Allah. tena roho zetu wa ziko baridi sana yani ni kazi ambayo tunajiandaa na ndio tunaita ndugu zetu waislamu Wafike ardhi ya istiidadi waweze kujiandaa ili kufanya hii kazi ambayo ni tukufu sana imma waislamu wa images. lakini la tatu kama wanataka inshaallah fabiha wa kwa hivyo yale mambo ambayo yanaendelea saizi katika ulimwengu hayakuweza kupatikana ila bil isti'dadik afganistan na iraq muamerika na wayahudi muamerika ndio miahudi adui namba moja Waaislam wa na Uislamu wa ameshinda vita. Sasa amekuwa akibabaika kila wakati akitangaza yeye Kila wakati akitangaza ya yeye yatoka. Afghanistan na Iraq ameshinda kabisa. Ndugu zetu Yemen na Mauritania, Algeria, Morocco kazi inaendelea tena katika mwezi huu wa Ramadhan kazi yenyewe inafaa sana lakini hii kazi haitopatikana ila hii aya iwe imeletaifanyia kazi wa idhumu lahum mastata'tum min quwwa wa min ribati alkhayl turhibuna bihi aduwallahi wa adu mpaka hii aya iwe itafanyiw kazi tuangalie ni sababu gani inafanya mtu asiwe mwenye kufika katika hija Ni Muislamu ni mwanaume amebalehe kwa nini hataki kuingia katika istiadadi ya jihadi? Kwa nini Mjezi Subhanahu wa Ta'ala katika sura tun-Nisa aya ya saba. فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ al إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ ب walipofaradhishiwa walipofaradhishiwa qital Ilipofaradhishwa ikawasa lazima muwe wenye kupigana vita na hao makafiri Mjeem kwa anasema idha fariqu minkum kakatoka pote katika waislamu wale ambao ndio wanafik mtu anapenda sana duni. ikawa wanafanya nini yakhshauna nnasa ka khashyati au ashadda khashya waka wanaogopa watu kama kumuogopa mngu au zaidi hii peke yake ndio sababu inawakalisha waislamu Wakawa wanajifananisha na wanawake mtu hataki kuja akafika katika ardhi ya jihad ameamua atulie awe kama mwanamke kila mwaka ende haji. jihad ya wanawake kwa nini kwa sababu anaogopa watu kama vile mjeezingu anaogopewa ama zaidi anaogopa watu zaidi watu gani hao ah makafiri kafiri, kafiri we ni mtu wa kumuogopa kafiri hata kumtafuna kwa meno yatakana uwe tayari kumtafuna kwa meno ikiwa umepigana imeisha risasi wewe takaddami hivo hivo nenda ushike mtu mtafune na meno lakini wengi wetu tumewaona niizimu mngu wa samihe na tusamehe na sisi wame hata meno hawana meno imeisha kwa kula mera Yaani pengine anaweza sema hiyo meno ndiyo silaha ya mwisho ile mtu anaweza kujitetea nayo pia ameimaliza Kwa nini meraa Mtume sallallahu alayhi wasallam anaingizwa katika kaburi lake meno amekosa meno manne mawili pande moja juu na chini na mawili pande juna chini, ya pili juu na chini kwa sababu ya jihad watu wanaeingizwa ndani ya makaburi wamekosa meno yote kwa sababu ya mera kesho mbele ya mnyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Kwa hivyo lazima tuwe wenye kurudi katika dini yetu. Sasa Mjezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kutuelezea nani ambaye ana haki zaidi ya, ya kuogopewa akawa mwenye kuuliza atakhshaunahu Je, nyinyi mwaogopa? womana hakuku nani ana haki zaidi fallahu ahakku antakhshaw lakini mnyezimu subhanahu wa ta'ala ndiye ana haki zaidi wa kuogopewa leo mshehe utaona shehe ame, ame muhadhara mzito sana wa kuridhisha makafiri muhadhara mzito na amekuja anazungumzia watu kisha anawaambia Uislamu si dini ya upanga. La ilaha illallah. Huyu yuko katika manhajia nani? Uislamu haukuenezwa na upanga. Kisha anasomea watu Subhanallah. Huyu huu ni ni yani, huu ni jahil murakab Amepindukia ame katika upumbavu anakuja manehaji gani ambayo inasema uislamu ukoenea kwa upanga mtume sallallahu wa wasallam mwenyewe anaelezea buithu baina yada isaa bisayf mimi nimetumilizo kabla ya kiyama kwa upanga huu upanga ulikuwa ni wa nini wa kucheza zaamuni na kaswida Huu upanga Mtume sallallahu alayhi wasallam amekuja kuchonga shingo za makafiri. Takbir. Allahu Akbar. Leo Sheikh Anas uislamu uislamu si dini ya si upanga. Ni dini ya nini? Ya si tudhalilishwe na makafiri. Maulidi. Hii ndiyo dini ya uislamu. Na watu kukaa kupiga makaswida na hii ndio dini ya Uislamu la hasha wakal Safari hii dunia nzima itajua kuwa Mtume sallallahu wasallam wa wasallam aliacha wanaume. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Akbar. Akbar. Akbar. Wanaume wanaume Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwaacha. Hii dunia tutaitingisha kila pembe ndugu zetu kila sehemu wanaamka katika wito wa mtume sallallahu alaihi wasallam huu hu wasifu hakuna lugha nyingine kafira anafahamu ila lugha ya silaha hakuna lugha nyingine anafahamu filistini miyahudi ameikalia hizi anayeenda kumaliza karne mmoja amekalia Palestina. Karne inaenda kuishi Watu wamekuwa wakikaa ama mazungumzo ya amani miaka mingapi? Miaka yote hiyo. Peace talks, peace talks, Hakuna lolote linafanyika. Lakini mumeona silaha imeanza kushikwa Palestina kumekuwa na kumekuwa sasa hata wao wanaishi kwenye hofu. Hao hao mayahudi si wao ardhi ya Kiislamu lakini hawaishi na amani. Na ndio hivyo hivyo katika ardhi zote za Kiislamu. Kafir na murtad ambaye ameshikilia ardhi ya, ya Kiislamu hakuna kuishi kwa amani mpaka ile ardhi irudi katika khilafa ar -rashini. Hilafa ile ambayo mtume sallallahu alayhi wasallam ametubashiria kabla ya kiyama itasimama na itasimama bi idnillah subhanahu wa ta'ala amin rabbi mm. iwe itasimama kupitia mikono yetu iwe ni mikono ya watoto wetu lakini gurudumu la jihad limeanza kutembea khilafa yako karim kwa sababu khilafa hairudi kwa maneno maneno Ma, a, maneno makafiri wanataka muzungumze tu kila siku akiwaamaliza Nyi muzungumze ninyi muzungumze wao wanauwa waislamu wanauuliwa na waliouliwa na waamerika miaka kumi tu iliyopita ni idadi ya mamilioni tena tena wale ambao hata si wapiganaji wamama kwa watoto kwa wazee hawa ndio wanamalizo kwa mamilioni na mabomu ambayo yanaangushwa na waamerika kisha leo mujahidin wakilipua bomu sehemu fulani kama Kampala vile mashababu wamekwenda wamelipua kuna simama wanasema hii sio manhaj subhanallah sio manhaj yani ikija katika sisi wakati tunajitetea sio manhaj lakini tunapodhulumiwa ndio manhaj basi tutawafunza manhaj kwa sababu hao mashekhe ambao ni wanafik wasione kuwa hatuwajui tunawajua vizuri sana na istidad tunawafanyia hao ni miongoni mwa adui wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na maadui wetu Mashekhe kila sehemu wanaopotosha wanaopotosha umma na wanaoshirikiana na makafiri wao tayari si tumepewa Turhibuna turhibu nabhi Allahi. wa aduwa kwa Mwislamu Subhanahu Wa Ta'ala ametufahamisha tufanye isti'idad ili tuweze kuwafanyia kuwaterorize hawa ambao ni maadui wa Mwislamu na maadui zetu. Kwa hivyo wale ambao wanasimama na makafiri, wanashirikiana na makafiri katika kudhalilisha Waislamu wao na makafiri kokmu yao ni moja safe tu ndo itatembea hakuna jambo lingine na hili Mjiungu Subhana wa Taala ametuambia tujiandaye. na alhamdulillah tunajiandaa kadri ya uwezo wetu mastata'atu min quwa ule uwezo wetu ikiwa umefika ni EK basi tutapambana na EK ikiwa ni F1 tutapambane ikiwa ni RPG ndio uwezo wetu hapo ndio tutapambana kama ni nibika ni bika hawi na haya na inshaallah Mjeembo Subhana wa Taala atujalie tupate ghanima ya hivyo vifaru ambavyo murtaddin na hawa makafiri kutoka Uganda na Burundi Ambavyo wanavyo iwe tumepanda tena istiadadi nyingine ya hatua ya mbele ya vifaru. Hivyo vifaru vitafanya kazi. Na insha Allah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tutayapata. Bora tuene na nia ambayo ni safi na tumuelekee Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na wakati unaingia katika ma'raka. kumbuka wama maita indramaita walakinallah wala wala. huu ndiyo msimamo wetu unaingia kwenye maraka unajua ile istidad ambayo tumefanya ni sababu akhdhu bil asbabu. hii ni sababu tu tumechukua lakini Mjeziungu Subhana wa Taala ndio ataamua Subhana wa Taala ndio ataamua na tumeona wengi sana Watu wamepigana risasi inamgonga na inaanguka chini. Inamgonga inaanguka chini. Mwingine tumemuona huyu amegongwa na risasi kwenye maraka. Risasi inampiga kifua na inaanguka chini. Dugu yetu tulikuwa naye bahati mbaya risasi imempiga mguu. Amepigwa risasi na ndugu yake ya mguu amestushid. Lakini huyu ndiye mara kampigwa na risasi kwenye kifua ikaanguka chini. Yote ni nini? Allah Subhanahu wa Ta'ala akiandika jambo tayari. Tayari. Na wakati wa mapambano, istiadad tunafanya tukikumbuka kuwa janna, janna iko chini ya hizi silaha. waalamu anna aljannata tahta dhilal as hapo wakati wa mapambano hapo ndiyo jannatul firdausi kwa hivyo lazima tujiandaye. tuwe wenye kutoa muhanga na kwenda mbele kupambana na maadui kwa sababu hapo ndiyo tutapata radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na tutakuwa wenye kumridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hivyo moja katika sababu ambazo tumeona ya msingi inayofanya ndugu zetu wasiwe wenye kujitokeza kuja kufanya istiadad pamoja na sisi ni kuwa wanaogopa watu wanaogopa watu na si sote hapa hakuna hata mtu mmoja ambaye hajaingia katika vita sote tumeingia kwenye vita sote tumeingia kwenye vita na vita tumeona. Vita vile vile. Risasi inezapigwa, wewe ambaye uko mbele ikakupita ikaenda kumpiga yule ambaye amejificha. Sasa hakuna masala ya kuogopa. Bali wao kule ambako waliko Ambapo wanaogopea tuone kuwa hawato, hawato kufa. Wakae kama mawe likuwa na mzee rafiki yangu sana akinambia watu wanaogopa kufa tuone kama wataishi kama mawe yani waishi milele kama mawe wa Wasife wao wasiwe kufa kwa hivyo lazima lazima haya yao yenye kupatikana kwanza ondosha hofu ya kuogopa watu Tawakkal kwa Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala utaweza kufikishwa katika hii ardhi ya istiidad. Fanya istiidad, ingia katika jihad na ushike huu mwenendo wa Mtume sallallahu wa wasallam. Kwa sababu bishara Mtume ameitoa kwa mujahidin. Akasema la tazalu ta'ifa min ummati yuqatiluna ala al hakutoaacha kupatikana pote katika umma wangu wanaopigana wanaochinjana wanaochonga shingo za makafiri juu ya haki wazahirina kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa anawapatia ushingi. ila kiyamisa mpaka kusimamaki kiyama. mpaka kiama kisimame hawa watakuwa ni wenye kupigana jihad mpaka kiama kismani Kwa hivyo ni shukrani lazima tumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala kutujalia katika hilo pote ambalo linapigania katika haki. Hi hii ni bishara njema sana. Kwa hivyo ukishaingia katika hili pote muombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akupatie thabati. Na uwe mwenye kupata shahada katika hii njia uwe mwenye kupata shahada katika hii njia Mwenyezi Mungu wa Ta'ala tunamuomba awe mwenye kutufisha sote kama mashuhada ameen mm. mm. <coughs> nasiha ya mwisho kwa ndugu zetu wale ambao hawabaj, hawajapata fursa ya kufika katika ardhi ya istiidad na bado wana azma yao iko juu sana pengine tungewaelekeza tu kwa muhtasar waanze kujiandaa huko huko kwa sababu pia ikiwa wewe unataka kufika ardhi ya isti'dad na pale ulipo hujiandai sasa utaeleweka vipi Yule amba yanataka kusafiri utafuta bag, utafuta njia pesa ya njiani tikiti, ushughulika lakini wewe usafiri umeka. umekaa safari gani una safari yoyote sasa kwa wale ambao wanataka istiadad hii ni nasiha tunawapatia katika mambo ambayo wanataka waanze kujizoeesha wakiwa huko huko moja ni Kujizoesha kula chakula kidogo na chakula ambacho ni adi yani usijizoeshe kula ile ya mara tatu na mara tatu yenyewe katikati bado kuna sijui kahawa kuna na chai kuna sijui na biskuti kuna na keki ah kwanza ikiwezekana kila siku jiwek chakula mara mbili tena chakula cha kawaida tu ugali na sukuma chapati na maharagwe Jizoeshe hichi chakula si unaanza wewe kila siku wala kuku ukijihitia kose kuku Wataka kurudi darul kufru kwenda kula vyakula huko kwenye darul kufru anza kujizoesha maisha ya jihadi. pili ujizoe usingizi kidogo amka usiku swali sana fanya mazoezi ule usingizi usiwe wa kupita kiasi usingizi kadri ya haja tatu na hili litawashangaza wengi jizoehe kutokuoga kila siku maana yake Huku, si masala ya mchezo mnaweza kutembea siku mzima na ile sehemu mnaenda hakuna maji maji unayo ni yako yakunywa peke yake kwa hivyo lazima uji, ujizoeshi kukaa bila kuoga kukaa bila kubadilisha nguo kila wakati mtu mwanaume asubuhi ambadilisha nguo Sanane 8 nguo Huyu huyu huyu akifika ardhi ya jihad huwa atataabika. Na hizi nukta nimewahi kuzisoma katika article ambayo Al-Imam Anwar Al-Aulaqi ameandika kuhusiana na mtu ambaye ana nia ya kwenda jihad. Ameitaja hizi nukta. Unaweza kuipata katika website ya Anwar Al-Aula. Ameitaja hizi nukta zote. Jizoehesha Pengine baada ya siku mbili tatu ndio unaoga. Baada ya siku mbili tatu ndio unaoga. Mazoezi. Mashaallah, yani daru al-kufur watu hufanya mazoezi lakini kwa sababu tofauti sana. Mtu anafanya mazoezi ili acheze mpira. Wewe fanya mazoezi ili upambani na makafiri. Na ndio hizo injari zetu mtu ameumizwa goti maisha yake haezi cheza mpira haezi kukimbia haezi kufanya jambo lolote la mazoezi sababu ya mpira wengine wanajeruhiana subhanallah waislamu kwa waislamu wanapigana wanapigana vita kwa nini kwa sababu huu ni Manchester na huu ni Arsenal huu ni upumbavu Mizimu Subhana wa Taala inatuambia walan tarudha anka alyahudu wa alnassara hatta tattabi'a millatahum hawataridhika mpaka muwe wenye kufata milla zao na ndiyo hii alwala walbara imepeleka kwa makafiri yani wako radi uka ina makafiri wa Manchester na hii tumeiona Darul Tufur muislamu Sababu kafiri fulani ana support Manchester na yeye hu support Manchester, basi hawa wamekuwa ndugu. Na wale wa Arsenal, Muislamu na kafiri wale ni ndugu. Hawa na wale sikuli watakasirishana watapigana. Muislamu ammpige Muislamu mwenzake. Kwa upumbavu wameingizwa katika ukafiri bila kufahamu. Wameingia kwenye ukafiri bila kujifahamu na mwisho wake mwisho wake tumeona darul kufur mimi nikija kutoka darul kufur kuna kijana ambaye amejiua kwa sababu timu yake ya arsenal imefungwa kijana wa kiislamu subhanallah na msheikh haya wakuzungumza lakini Hebu neno ufanye amalia istishahadia uue makafiri uone mashehi wakisimama kuzungumza ah sijui si juu mashehena Mashehi kumbavu wapumbavu wasimame wasemea huu si uislamu huku ni kujiua sijui na nini kujiua ni haya Mwenyezi Mungu ametuambia yuhlikuna anfusahum Hawa ambao wanasema kuwa hawawezi kutoka kwenda jihad hiyo hukuna Hawa ndio wenye kuangamiza nafsi zao. Lakini aya anayoitumia wala tulqu ila Na wala musijitupe kwa mikono yenu kwenye maangamivu. Hi aya ni wale hawa hao ambao wanakaa kwenda jihad ndio wenye kujiangamiza. Kwa hiyo hiyo aya kaangalie sababu nnuzul Angalia sababu nuzuli ya hiyo aya. Mtu anakaa nyumbani ataki kwenda jihad, Ndiyo unajiangamiza kama alivyoelezea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Sasa huyu kijana amejiua kwa sababu timu yake imefungwa, timu ambayo hata haimjui. Hiyo listi arsenal hata haimfahamu, haimtambui. Amekwenda amejiua. Nasal Allah kwa hivyo fanya mazoezi jizoehe kutembea kwa muda mrefu sehemu mbali kutembea kwa, kwa haraka jiepushe na sehemu za starehe hethirisha katika kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na ujifunze njia yoyote ama mazoezi yoyote ya kupigana iwe ni karate iwe ni judo self defense yote ile jifunze boxing yote haya yatakunisaidia katika istidad wallahu a'lam, subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant wa atubu alhamdulillah allah. biz haz allah için edad Tekbir Allahu ekber Tekbir Allahu ekber غامخا حافظ حافظ يا حافظ حافظ يا حافظ من في بالارض لا تعجل بها ما انت للتقصير والهذيان من عباد للمهين الظالم طوق يا من دامع الاكفاني ادعون ربه ليصرف عنهم وارجعهم مال سن النار يا حامل القران يا شبل الهدى انهض لنا دع العيال ثواني واصدح بصوتك تاليا ومرتلا وقرا واحرك نشوه الايمان من القرانيه للهدى بسم الله بسم الله والله يغير الظلام بصوتك تاليا مرتلا